Och så, välkomna ska ni vara till podcasten Man måste ju leva också Vi som gör den det är jag, Björn Blomgren och Jimmy Glad Med våran tekniker och sidekick Daniel Alfredsson i det här första avsnittet Vilket de flesta av er som lyssnar förmodligen redan vet För ni är nog inte så många, eller vad tror du Jimmy? Det är nog helt rätt Och det är väl det är väl skönt med relativt låga ambitioner i början Ja, ja för fan det är Uh, Lyssnarmässigt, inte, inte innehålls- och kvalitetsmässigt Nej, det, det har vi väldigt höga ambitioner på Vi går inte ut och lanserar så jävla hårt Det har vi gjort förr och kanske lärt oss av. det är dande Vi har lärt oss av. Inte misstagen kanske, men uh, uh, Mer att uh, Det blir för uh, Vad ska man säga om, om man ska ut på en stor plattform så, så Pratar man som om man är på en stor plattform och kan man inte riktigt uh, Tuggas som vi hoppas att vi kan göra nu. nu. Nu pratar vi till Robin Eriksson till exempel när han kom från Nika och eh, när han är ute på golfrunda. Eller, eller eller Martin Rydell när han kört i Örebro. jobbade Robin ikväll? Ingen aning. Damna, har du koll på det. Robin har jobbat ikväll, det tror jag. Okay, han, var inte, han var inte närvarande på träning. Okej, okay, det är alltså torsdag kväll när vi spelar in det här. Den 19 juli 2012. Ja. Ja, oh, vi eh, ska vi gå in på lite grann på varför podcasten heter Man måste ju leva också. Det tycker jag absolut. Det får du och Dan ta lite Ja, men vi kan väl börja med anekdoten som, som eh, man måste ju leva också. Citatet kommer ifrån. Eh, du, du var nere i Tjeckien för eh, något år sedan med ett gäng grabbar. Bland det var att, 200, kan det 2010 tror jag det var. Ja, ett gäng bestående av bland annat Nissebä, Alexander Järska, Raleigh var med också just då. Ja, och sen var det Martin Rydell och då var det bland annat utan då var det hela gäng. Ja, e och e Rydell var ute på klubb och e var väl lite kort om stålar helt enkelt. Det är han absolut inte idag, men nej. Nej, nej men, men han var led av och låna en, en slant av Nissebä. Man tänkte betala tillbaka vid slutet av gistelsen. Eh, vad hände sen? Nä, men sen ja, ja, jag, jag tror att han gick in i inställning att han skulle betala i, i, när vi skulle åka hem. Men han lämnade nog en liten reservation för att ni skulle få det i svenska pengar. För Rydell han hade, han var kort som Ja. Och eh, när, när han hade chansen att betala tillbaka... Ja. valde han istället att gå på fotbollsmatch Ja dagen efter så var vi i centrala prager det var ett jävla jävla hype det var de slovakiska chilena tror jag som skulle möta sparta det och direkt till Champions League och då valde väl att spendera 800 tjeckiska på ett få svarta börsbiljetter istället för att betala tillbaka missen för, sin, för hans utlägg med motiveringen med motiveringen, man, man måste ju leva också. När han precis, precis hade tagit ut pengarna och var på väg till något sån här kille som säljer Ja, är fullständigt briljant. Eh, och eh, vi satt igår jag och Danne och förberedde den här podden, kolla upp allt tekniskt och, och så vidare. För det vill, vill vi vill göra en bättre och smidigare än, än vad vi gjorde när det var på KOK Sport. Eh, och få ut den på iTunes till exempel. Och samtidigt inte vara kvar i den här gamla plattformen som vi har bakom oss och vara fastsurrade i. Vad har vi lämnat på? Både du och jag har ju typ... Jag har jag, inte tar ändra min startsin. Nej, inte jag. jag heller. Nu är det fortfarande den här Micke som sajten som söker skribenter och... Nej, det, det första ni heter på kartport.se nu. Du ja, du tackar. Sämtligt Ja, Eh det kanske någon gör, men det, men det gör det där. <laughs> äh, men Micke, Micke drar nog in sina slantar på de där byggställningarna, så att äh, han bryr sig nu. Äh, men äh, vi vill lämna den, den plattformen bakom oss. Vi vill, vill starta något nytt där vi inte är fast förankrade i den lokala idrotten i alla fall. Sitta och surra risk. Om äh, med nu. våga våga är risknivå på fotbollen där ingen vill någonting det där alla är nöjda måste ni upp sätta division 3 4 i de invåriga satsar riktigt och ingen vill lägga ner tiden energin eller pengarna för den delen som krävs för att göra något projekt och lyfta något dag upp utan alla, alla det är lite mellanmjölk över det hela för att inte tala om alla andra idrotter nej då men äh... Det, vi sitter på tre olika platser. Ja, ja vi, med headset. Uh, okay. nej, men jag, vill, jag vill bara säga att kalla i trots den är kul, men, men den följer ju på jobbet. Är uh, det här, Ja, tack, tack vill det, tack för det. Uh, men uh, det, det, det blir uh, rätt mycket på jobbet. Uh, nu, nu kan man ju diskutera annat här det här forumet. vi kommer säkert komma in på den lokala idrotten. Vi är ganska engagerade i den ändå. Jag kommer aldrig tro jag pratar om han Gillberg i H&M. Podden har ju sina två favorittlag har vi slagit fast i alla fall. Det är tydligen Ibik in i bandet. Du står lite för men. Ja, jag står mycket för Och Danne står också jag står också extremt mycket för det. jag bara jag, jag hålla för jag med objektiv. Jag har redan gått ut och såg alla i bland redan. Att... Ja, exakt. Det är det med den saken. Jag har såg Nej. en, men han kom nog inte eller Jag har försöka hårt. Ja, jag, jag skulle säga division 3 och 4 det är fan jävligt kul att titta på men det, det är inte kul att sitta och göra podcastprogram om det som man gjorde förut på, på fritiden när, det, när, när alla ligger kvar på den nivån. Det Been There Done That. <laughs> ja, exakt. Eller vad är tredje på den här? Binder och på både t-shirt? De har verkligen gjort det. Ja, kanske. Vårt andra favoritlag är i fotboll. Ja, där jag spelar. Dan har spelat i... Jimmy, du har varit med tränat. Ja, jag är för fan. Jag har ju sett många matcher. Och hängt med på många matcher. Och framförallt har vi Martin Riddell på ytterbacken. Det är kanske mest därför vi gör det i favoritlag. Eller vad säger du, Jimmy? Nej, inte, jag har inte, Jag har ju faktiskt lagets modeklubb också. Ja. Så det, men visst att eh, han är med. Och han är, han är väl avstängd nästa match. Vilket gör att jag Monn inte kommer ner och kolla. Ja, han fick ju rött mot Valsko. vi fick spela kvar i två minuter. Ja. Ja. det var. Det finns uh, klipp på Facebook. Uh, man får ju ja. Om man söker på Youtube Valsko Forsby så kommer den upp Ja, och alltså den domarinsatsen det är det sämsta sättet. Alltså det var helt dåligt. Joalet alltså, det är det, där på, det är det som jag brukar alltså jag har aldrig ta det för svar. <går> välkomna till man måste ju leva också podcasten där före för detta lokalt om vi har sågarna alltså som pratar idrotten gör där då men... jag absolut jag tyckte du var bra match? Jag tyckte jag, alltså, det var alltså lite magic att Rydell får sitt andra gula kort när det, vi går inte ens in på det jag orkar nej, att, nej, det, det är gammal skåpmat vi såg ju domaren den matchen när han var är uh, yeah. namnet på den här podcasten uh, ja. har vi redogjort för men hur vi, hur vi kom in på det var du lite intresserad av Jimmy för du var inte med men vi tog fram det igår jag, jag sa igår att jag är jag händer ja, han är bra på det uh, jo, det, det var så det början. jag och Danne sätter och upp allt det tråkigt tekniska, eller jag att kolla Twitter i mobilen och Danny gjorde ett jobb om jag ska vara riktigt ärlig uh, och, och sen när vi började fundera på namnet, då, då, då var vi lite slitna, det började bli lite småsent ändå och uh, vi var inte 100 kreativa vi, vi ringde upp Jimmy lite snabbt som att och lyra NBA uh, vann med, med 3-0 i matchen mot Ja just det, var då. det är helt Jimmy gav väl Danne fria händer i princip i alla fall. Ja. Eh, men, men den här processen börjar med att jag, jag satte mig i mitt naturliga habitat. Eller ett av mina naturliga habitat. Det vill säga i en stol eh, med papper och penna i handen. Och börja kladda och brainstorma och skriva upp en massa saker. Du handlade upp här i universitetet. Danne, visste Björn få kontakt med när han, när han läser Twitter? När Björn twittrar, då kan han vara borta i flera minuter helt sant jag, jag, ska, jag, ska, jag försöker vänja jag är faktiskt beroende av skiten det, det står ju inget vettigt jag, fattar att jag håller på med det är så bekvämt att sitta och scrolla och läsa dynga ja. eh, men i alla fall, jag, jag sitter där eh, bredvid Danny. Mm. Eh, Danne sitter på sin macbook jag sitter och, och skriver och eh, spånar upp eh, lite namn försöker få någon form av inspiration och kreativ ådra det lokala haket var typ det bästa jag kom fram till i början. Eh, sen hade jag ett dålig dåliga som man bara kan garva åt efterhand. Har du något som du kan leverera eller eh. var det vad, som, vad som passerade? Men ett stycke grabbar var också ett som var rätt eh, okej. Okay. Ah. Eh, det var de två som var bra, men sen var det en massa Vad ah, Var det sämst eh, Jag tror det var Nissebäret som är sätta. <här> ja, men det, det, det vet du. Danne, samtidigt så att han en massa saker. Han googlade på bra namn och så vidare. Så kom han in på något, om det var flashback-tråd, med den sämsta eller någonting. Ja, googla johnny Ja, men så på något av dansbannen. Gick in på bilden och kollade omslagen. Så, så, så sa han lite skämsamt att vi får in i Så Uwe på den här som skriver Nissefär. Var det klassiska Gert-Johnny-slogan? Nej, jag vet inte. Vad fan var det? Det var typ fyra eller fem färgglada snubbar i rödgröna. Det stämmer mycket bra. Det, ja, det, var det. Det, det är väl standard för dansband på 70-, 70 och 60-tal, skulle jag tro. Ja, ja. Nej, men det var, vi, vi kom på att vi, vi surrar för mycket i början förra gången. Han får en en politisk expert, eh, statsvetare och sånt här i, i den här versionen kanske. Men, men vi behöver inte <laughs> dra det till lika långt som vi gjorde eh, på... Bort. Han var mycket mycket omtyckt också, har om vi funderat på efterhand. Så att det... Ja, folk vill ju höra om, om Nissebä. Ja. Eh. Och höra honom också. Ja, jo, absolut. En fråga, en fråga där angående Nissebä, som, som bekant är målvakt. Eh, Krillian en annan profil, snackar ju något om målvaktshäcken nummer ett. Kommer ni ihåg det? Ja, jag tycker jag. Var det Nisse han på då? Nej. Nej. Viktor Gunnarsson i för... Så, så var det. Det var en komplimang från Jansson. Ja, ja, men bra. bara så, bara så ha koll på fakta. Jag har fortfarande inte fattat vad han menar med komplimangen. Men, men det, var en komplimang. det var en komplimang. Och det var liksom... Jansson satte verkligen punkt någon, på någon diskussion. Han är målvaktärken nummer ett. Ja, det är bra <laughs> att diskutera. Nej, vad ska, vad ska man säga? helt roligt. Men i alla fall, jag sitter och skriver marginalen på ett papper massa spårade namn Danny googlar dansband. marginalen Marginal, för att när du tänker vidare är ju ett, ett sånt här kreditföretag alltså som, okay. som, som, som bestämmer om man är. Om man, har liksom, man har täckning om man ska köpa grejer. Så det är marginalen som Ja, och sen är. Kom jag kommer väl in på... Eh, jag skriver upp allt möjligt. Jag skriver upp eh, Movieboxens vänner. och eh, För våra lyssnare som inte vet vad det är så är det väl eh, vårt interna namn på, på den lilla hobbyfilmklubben vi har som inte och kollar på någon film nu eh, Nej, eh, Den vilande filmklubben Movieboxens vänner. Och eh, för in på det namnet så, så är det ganska mycket Filip och Fredrik relaterat. Eh, i den här boken Torkgeneralen som handlade om HCP som eh, låg bakom Innes rekord tårtor hela gick igen hela Köping botten tal så ska storyn lite snabbt eh, så berättade det om ett eh, pseudosällskap som hette Jukeboxens vänner där medelåldersmän män lossade, som var intresserade av jukebox men istället hade en eh mm. <laughs> för herrklubb. Nej bara hade en klubb. Jag hade en klubb okej. Okay. <laughs> Och, och eh, Vi drog vidare på den här Fredrik parallellen med att eh, deras första bok i två och en moviebox. Moviebox med någon form av eh, forntida video. Och eh, då kopplade vi ihop ja, ett. Vad sa det? Ja, som man kunde hyra. Ja. Eh, och då, då la vi ihop ett. och Då blev det ju också vänner, Movieboxens vänner. Filmrelaterat. Eh, men då tänkte jag fan man sitter i en podcast vill man inte hermafili och Fredrik för mycket alla i Sverige utgår ju från deras format på något sätt eh taien podden Nej, det har väl kommit några nya nu men den näst största är väl Alex Persholman och Sigge Eklund. Men det är bra länsvis. Den är den är den har sina stunder. under. är ju rolig. Ja, den är lite, lite djupare lite, lite mörkare tema på något sätt. Han mörkare tema Filip Hammar det ser som en extremt ångestfylld person vi var i hända ja men eh, jag tror att är Filip Hammar uppföjtt i tre på den punkt är det, tror jag att det spelar eller tror jag att han nej men jag tror att det är alltså, som Filip på Fredrik får en högre ton i sitt samtal Det går snabbare eh, på något sätt. Eh, Sigge Eklund är ju lite lite sävlig författar han är väl skön i för sig men ändå, han pratar sådan liksom, sävliga författar Pratet. Är det han som är brorsan med son till Klas Eklund, tror jag och bror med den här mäklaren, New York mäklaren som, som var typ gay på porrstjärna för ett antal år sedan? Ingen aning. Så mycket jag inte lyssnar på så jag vet inte. Daniel, kan du hjälpa mig? Nej, jag har faktiskt ingen aning jag heller tyvärr. Jag tror, jag tror att eh, brorsan, heter, har vi som sagt Klas Ekrum, chefekonom på... Nordea skjuter för, farsan. Och sen brorsan som så heter Fredrik skriver en bok som heter typ Någon flugornas herre eller något sånt där. Och sen så driver han han är typ en av världens mest mäklare och sen, har han varit med i nu, ja. nu blev det lite fili på Fredrik här ändå. Men <coughs> fast, äh, det är klart vi får låta som dem. Men, men det var inte. jag är helt hundra på att jag är rätt. Ja det, det kan kanske. De. Äh, men i alla fall när jag skrev då känner jag att någon form av blomgren och blad eller något sånt namn är helt uteslutet för att röra sig bort från den plattformen och däremot uteslöts i namnet Ovi Vänner som inte är ett bra podcastnamn för övrigt. Det kan, det kan en fiktiva vilande filmklubben få heta i fred. Vilka filmer har filmklubben sett? Vi har sett The Social Network. Ja, vi har sett My Africa. Robert Redford dröde med, med Meryl Streep var det också, va. Ja, det, det var en Ja, det var fantastisk. Eh. Ja, någon x man rullar vi, vi vill avverka alla utom first. Class. Ja, det inte Ja, det är blandat. Ja, verkligen. Eh. Men, men där någonstans fick jag lite små. Där, där gick jag ingen kreativ kreativ att. Eh, Okej, okay, nu, nu har jag kört ner här jag kommer fan till på något annat. Och namnen jag skriver upp här är fan eh, relativt eh, kass. Eh, låt det låter gå ut, ut ursprungsplanen, nej, nej, men, men jag låter den vara. Men eh, samtidigt så, så sitter Dan och kollar runt på datorn och eh, han eh, drar på lite musik med inspiration. Och då drog vi på vilken låt han. Först drog jag väl på något med Bruce Springsteen för mig. Ja. Jag minns fan inte vilken låt det var. Eh, det gjorde du. Och sen eh, från den så, så drog du på Håkan. Ja, bestäm. Där lossnade det helt. Eh, Där drog på Jag har varit i alla städer. Det är en ganska lång låt som, som Håkan körde live. I, är det konserthus i Göteborg? Eller? Jag tror det är det. Det är i Göteborg i alla fall. Konserthus med typ så här, stråkorkester som spelar till den. Uh, och någonstans där då släppte vi en annan diskussion att vi hade kommit in i den grännen så började jag fundera på vad podcasten skulle kunna handla om uh, vilka, vilka ämnen man skulle kunna ta upp och prata om uh, samtidigt som, som den här uh, jag var i alla städer plöt på i bakgrunden den här sjung så bra som man vi går upp som Danne uh, uh... det och i som gör en <laughs> Ja, jo exakt och uh... Jag börjar skriva en hel del. Liksom dels om vanliga grejer som, som sport och vardagssyster och, och, och, och, och fulheter som, som, som vissa av de här karaktärerna vi tar upp i podcasten brukar äh, ha en tendens att göra med, med väldigt jämna män. Äh, bland annat mannen vi har döpt i podcasten. Var citat vi har dött podcasten. Men, men också. Äh, Någonstans som vart man är nu. att eh, Man är i tidiga 20-årsåldern. Eh, man kan göra vad fan man vill. Man har inte riktigt bestämt sig för vad man ska göra på sikt. Man kan flänga till, till massa andra städer eller andra världsdelar till och med om man vill det. Eh, samtidigt så... så ja, det, det kom in no, någon form av djup i det. Och, eh, jag, var, jag kom in i mitt okontaktbara tillstånd ja där eh Ola, Ola, ja, jag bara, det var typ det var så fyllde ett eh ett, konferens eh, konferensblock en en sida ett sånt, med, med en massa olast text eh, och det, det resulterade i ordet vagabond vilket inte är så jävla bra det <här> det blev det, det, var no, det var no, ja, något några halvrisigt eh ryggsäcksmärken på ja, någon Men en vagabond är det ju en sån som reser runt världen eh. Ja, jo det, det också mm. och det kan vi inte heller heta men eh, mm. eh, därifrån så att när jag vaknade ur det här tillståndet så, så var det med ordet vagabond och eh, jag sa till Danne innan Håkan slåttade spela klart för att eh, gå in på synonymer.se och kolla på vagabond och eh, eh, på de här synonymerna så var det något fult uttryck eller hur det var det så Ja. ja, och, och, och du, det påminner om någonting som Martin Rydell hade sagt. jag eh, kläck... in och googla vagabond. Ja, men Va. först. Och, det, och där kläckte i skenidrag. Rydell har väl sagt en jävla massa roliga saker. Vi börjar droppa eh, Rydells citat. Vilka var ni med och vilka var ni att snurra bland? Oh, eh. Nu är frågan vilka man ska dra ut här i fjolheten. I, i... Lanne, vilka, vilka var ni inne och snörda på? Nej, men jag vet Det var det är mest Björn som har dem där. Men uh... ja, det var väl allt ja. möjligt egentligen. Jo, men, men det, det var ju den här när... Uh, du var ju med då. Det är du som har dragit för mig första gången, tror jag. Uh, när uh, uh, ni köper med pizza och ska hem till... Ritorn. Ja, just det. Och, uh, Alltså, det, det är Jimmy som var med där. Uh, och... Uh... R Rydell tar med sig grejerna upp över våningen. Och, nej, eh, nej. Okej, det bara då. Ja, det var ju typ tio år Nej, ja, inte riktigt något där kanske. Man vill ju inte att det ska gå så snabbt, man kan säga att det var tio år sedan. Nej, det är ruggigt Men ja. så, då hade vi köpt pizza på Roma och tänkte ja, ah, vi drar till Rydell och käkar. <laughs> Sen, <laughs> det var, jag tror vi fick inte för hans föräldrar från någon annan. <laughs> hans farsen skulle göra något. Jag kunde inte ihåg vad det <laughs> Det är det snacka, där snackarna man sig i luren. Konstatera att det inte gick. Avslutade ja, samtalet med att se åt och hålla sig på nedervån. Ja, och det var det citatet vi drog i alla fall. Ja, och det kan tredje, man inte oss på att nej, nej, precis. Men tredje eller kärncitatet som, som dök upp. Ja. Det var ju just den här historien som vi berättade. När vi. förlånade pengar. Säger att man måste ju leva också. Mm. E och och, och när, vi, när, när, när det kom då, då stämde det så bra in med allt det här oläsliga eh, som bara hade flutit fram på det här konferensblogspappret. E det var precis det, det, det vi hade varit inne på. Kan vi säga. E Kärlek vid första ögonkast. Ja, för det är podcastnamnet också. Och det, det är så, sånt jävla eh, det finns så mycket post att eh, det är väl någonstans där man är. Man måste ju leva också. Eh, det kan ta sig i, i väldigt många olika uttryck. Så att, eh, det, det, det, det kom något bra ur den här processen som, som eh, egentligen alla hade en liten del av. Eh, det, det kom fram genom samtal och, och, och inspiration. – Kontemplation. Ja. Men eh, hur, hur hade vi tänkt då, att göra det här nu då? Hur länge har vi snackar nu exempelvis? Jag vet inte, vi börjar väl närma oss typ 20 minuter kanske, 20-25. Eh, det går ruskigt fort när man sitter och snackar bara. Ja, det är ju det. det är fint fort. Eh, och, men, men tanken är väl att vi eh, vi om att man sen, om, vi, om det tar slut på ämnet så får vi den här lilla jazzgängen eller något sådär där. Ja, jag ser ingen får väl ta oss in på något nytt som det skulle behövas. Ja. Eh, mer då Björn. Var, var, är, det annan, är det någon praktisk information vi behöver dela? till I, initialt i, inte i programmet kanske, men i, i, i Ja, Det, det är väl två grejer. Eh, som, eh, dels har vi gjort en mail kanske först. Ja. Om någon mot förmodan skulle vilja maila. Så eh, kan ni skicka era klagomål till mmjlo.gmail.com mmjlo M -M står ju som bekant för: Man måste ju leva också. <går> Och det andra. Ja, precis. Eh, det, det andra, det, det kommer vi på också igår kväll efter den här, den här kreativa urladdningen. Eh, när vi skulle skapa någon form av. Kreativa urladd! Du har inte läst mitt. <kår> Ja men vad fan Det, det låter ju bättre om man säger så. Ja det var fortfarande det är som, som gör att arbetet skulle skapa Någon form av webbplattform För att ladda upp de här grejerna sen, Och då var man tvungen att döpa det till någonting eh, Vi gick ju givetvis bara namnet Förkortade ner till MNILO eh, Och eh, i det här tillståndet Så kom vi fram till att namnet kan man ju tolka på, på två olika sätt Det är, de är kompatibelt antingen man väljer att läsa ut så, uh, då är det Martin Riddell kompatibel mm. uh, och om man väljer att bara läsa förkortningarna och kanske vill komma ihåg det <laughs> och, och är mer kompatibel med uh, Oskar Eriksson hein, Heinzes lillebror skulle tilläggas det, det känns som att det här är någonting som man skulle kunna säga därför har skit för, men i alla fall initialen är M -M kan man också uttala som mm, J lo Ja, det är sjukt dåligt. Det är, jag har det här är en Ja, nej. Jag det är ju inte så. Det är gay så du ger det till Det, är, det, är det, är, det är jag stämmer. Ehh, jag vet, jag vet, det är med i eh, den serien som jag absolut nu, just nu, tycker det är bäst. Jag har sett klart skjutssången på oerhört snabbt. Man blir ju moraliskt eller du, emotionellt involverad. Nu när jag har gått sju säsonger vill man ju fan bara ha två till. Man vill ha en till. Mm. Så kan klappa ihop. Ja, men... Uh, uh, ja, men... <laughs> angående Oskar Eriksson vill jag, vill jag bara säga att... Uh, fan det, det, det, det där är något som vem som helst är, Men det känns bara som att uh, han skulle kunna ha sagt det, vilket han inte har gjort. Uh. Så vill man ha ett riktigt citat så går vi på, på Martin-Rydell-spåret. Är, no är det något som man, har, som man har börjat hata det här? har börjat hata, men som, som jag sa till idag så tänkte jag dela ut en, en känga till Flashback-forum vilket jag har min fulla rätt att göra i det här forumet. ja, ja för fan. Det är... Vi kan inte garantera anonymitet, men med kritik får du ju lämna ut. Ja, nej, men alltså... Flashback har ju varit en stor del av ens liv. Alltså det, man har både framförallt läst mycket men man har även hängt en del, skrivit en del alltså på, på, på forumet sen, sen typ 2005-2006. Nu har jag kommit in i en period, det här kanske hoppas inte någon på mitt jobb lyssna på det här men jag kommer över en proxy som gör att jag kommer in på Flashback på på Vad Vad sa du? du ligger ruskigt i ett riset till oh, någon Ja, jag vet. Det är skitsamt. Men eh, jag skojar bara. Jag är inte så pass tekniskt lagd. Men vi säger att om oh, man ska komma in. Men i alla fall då har hängt på klärsökare så mycket nu. Och, eh, Och på i tiden. <laughs> Och det var slås över att eh, kvaliteten har sänkt så enormt eh, från eh, från från those were the days dagarna där till numeration. Liksom bra samtal egentligen nu är det liksom så här. jag, jag kan ta ett exempel så här i sportforumet så en kille som har sedan, börjar med att hej jag är sjutton vilket direkt i band på plats vi och sen skriver han sina stora problem att han har en kompis som fuskar igång alltså, så han får lägre hand liksom. så man kan skriva fuska medvetet när han skriver på de här scorecarden liksom, det är typ så går folk in och Vissa går in och säger att han ska typ, ja, slå ner kompisen. Andra säger att fan, är du dum? Eller, han, bryr, han lurar ju bara sig själv. Ja, det är så här, inte må, man kan inte ens folk med, med, med bravul. jag det är, det är djupt oroad som en annan, <laughs> annan sportrofil i regionen. Skulle jag säga. Ja, det är fan inte bra. Men äh, finns det några alternativ till flashback för de som har kvalitativa diskussioner? Nej, det är... Mig vet vi nej. Alltså det har ju gjorts ett par utbrytningsförsök. Alltså det fanns ett som hette exilen.se eller .nu eller något sånt där. Okej. Okay. Det är flera liksom tunga flashbacknamn. Vissa hade fått band och, och Det, det var också typ 205-206, kanske lite tidigare. Men det de startade upp ett eget forum... Jag lyckades vara in och kika lite där och Det var mest så här, det var inte riktigt min grej. Men annars så är det inte fan, men det känns som The Flashback har ju blivit, blivit jag vet inte vad fan man ska säga men, men före väl inga som var dåliga på att skriva och uttrycka sig skriva för att de blev så jävla brutalt missade eh, med stil ja. nu, nu, nu kan ju 20 person slängas i en diskussion innan någon kommer med något vettigt att säga Ja men nu, nu har det blivit det blir blivit nu en svar på gula tidningarna, så alltså, du får hjälp med precis var du vill du får reda på precis var du vill men det är inte så jävla intressant längre, de här tunga profilerna som, nu när jag droppar jag hoppas de lyssnar på det, för då blir jag, jag extremt stånd men Roger Persson jävligt skön snubbe en avatar som heter och Fula gubben Fula gubben är det kvar. Ja, men Han skriver kort och blir ofta liksom, han blir dämpad ja. med. han blir ja. nedfystad av den stora massa och så har vi även en Sallo eh, är också en som. Som, som förtjänar heder som nämnde. Det är liksom David Dopp eh, som har slutat sedan han autar, om jävligt känner som är kokainist tror jag Men det var också länge sedan. Men nej, som så här, är bedrövad över, över flashbacks förfall Ja, det är ju Och, Vad är relation till Flashback? Dan du har lärt Ja har jag en del på Flashback, ja. Jag kan faktiskt bara instämma i det du säger. Kvaliteten har blivit mycket, mycket sämre. Jag har inte tänkt så mycket på Flashback, men när man går in och ska hitta något intressant på heta ämnen, alltså har ämnet någonting överhuvudtaget med att göra med alltså att någon vandra har bakgrund, eller någon utländsk härkomst är inblandad i någonting, då spårar det ju till rena diskussioner. Ja, nu har vi exempelvis heta trådar ibland annat. Vi ska inte sitta där och agera med någon form av eh, nyhetsplats. Liksom. Men Eva Rausings död är ju aktuellt. Det är imorgon. Det förstår man ju. För det är ju jävligt sjukt det där. Eller hur? Ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja. Och, men annars är det ju liksom så här. Majda Jaber mördad i Malmö som bär plockar upp tjänsterna i Kirpsakten. Så det är så här. Terrorattentat i och för sig, det, det är relativt viktiga saker. Men i övrigt så så, så mycket kurr. Jag alltså, nej, det, jag tycker att... Ähm, är, det, är det en bekräftelse av Godwins lag, om du vet vilken det är? Ja, upplys eh, det, det är, väl du, någon form av laginportationstecken. <här> du, är det är en, en roligt fråga på. Ja. Du får återkomma med en sån här ämnen som heter... Jag är bög. Jag läste det precis jag också. <laughs> jag är bög. Vi ska köpa bil. Vilken ska jag välja? <laughs> Krop, vilken är bögaste bil bilen <laughs> vi har? Varför jag ska köpa just den bilen? Vänta, kravkola. Cool, bilen måste, måste framhäva min läggning. Ska vara miljövänlig. Och gullig. <laughs> så det är någon tror jag Mike Godwin som stifter att varje internetdiskussion där användarna garanteras anonymitet spårar förr för eller senare ut till att handla om Hitler och nazismen. Alltså det, det det spårar de inne på, på flashback att är det är någon som är svart och har gjort något fel. då, då, då drar de om det håller direkt. Det är jävligt tråkigt att läsa. Men angående golvningslag så såg en jävligt rolig grej på, på Twitter. Det var ett gäng roma-experter från Sverige och Norge som hade en Twitter-tråd att diskutera. Roma, alltså fotbollslaget? Fotbollslaget Roma. Det finns ju en svensk som heter Oscar Nånting. Jag kommer inte ihåg vad han heter efterhand. Som har en engelsk blogg som tydligen är populär. Han var med i den i alla fall. Och då frågar någon norsk expert som de andra, förresten, jag måste fråga er vad ni tycker om Biro. Eh, och då svarar han, Oskar, bara Godwins lag 2.0. <laughs> vad fan menar han med det där? Att, Biro... ja, man, att allt som Birro tar i spårar ur ungefär. Och det, det har han ju rätt. Ja, det... mm. jag, gillar, jag gillar normalt inte att använda Johan Kronerman på DN. Som som typ sitter och, och recenserar tv, men det han skrev om om agerande i fotbollsscen, det var fan jävligt bra. Ja, det har inte läst, men jag lät det lejt, det var ju om det också. Ja. Men eh, i vilken fall som helst det känns som Flashback tappade, det är den här, fortfarande så har de kvar den här äckliga, den här äckliga det här äckliga självförtroendet, som, som tror att de är en makt Faktu fortfarande som inte alls är. där. Nu mm. får ju lite bekräftelse, då, då, som när de avslöjar den här äh, 3-graten som fejn och foton. Ja, absolut. Alltså, grejen här, på på sådana där grejer, då tycker mm. jag absolut att lärpet har en roll. Eh, men jag ser att spela spelar ut eh, då, eh, deras ursprung. och utan nu för tiden är det liksom så här: de är ju russkit, vissa ju, går ju in för såna här alltså, olycksfall och brott inåt ja. helvete. Eh, så att, eh, jag ger mig fan på att snart så löser det lös en flashback trådmord tråd, eh, på riktigt allmänordet, alltså. All ordet tror du de om det då? Ja. Ja, på spåren där, <laughs> Nä, där jag, inte, men jag tror att polisen inom, inom några år kommer att kunna gå in på en flashback-tråd och få reserverat på till och vem det var som gjorde det motiv och eh, brottsplats och hela skiten liksom. de, de är så jävla mm. alltså ja. de har det där det här, eh, inte det där psykotatiska, men det där inredrivet. Att liksom, jag vet inte, med det show-offande på hög jävla, nivå. Ja, verkligen. Ja, men då börjar det här innan mot slutet det här, det här av det här första avsnittet. Tycker, tycker ni att vi, att, att vi har fått ut uh, det vi ville få ut hittills? Hur, hur, hur känns det egentligen? Jag, jag ville få ut att... Uh... Det ska heta pilot och sen in, inom parentes ej yrket. Ja. Eh, för det är ett pilotavsnitt men inte yrket. Men, men skillnaden mellan ett pilotavsnitt på typ säg en större amerikansk tv-serie som typ ska köpa sina av HBO eller något sådär att vi skiter i hur dåligt pilotavsnittet blir utan vi kommer ju ja. köra vidare ändå. Nej, men, men grejen med pilotavsnitt att alltså, vi ska spela upp där för eh, Åkeborg, Nissebä, Robin Eriksson som har blivit omnämnda i den här podden och eh, så länge vi inte får stryk så är det positivt. I alla ja. ja, men typ. Ja, man ska ja. överdriva lite. Ja. Men mm. nej, det ju... de har visat aggressiva tendenser förut. Men... Nej, det har de inte gjort. Men, men det, det, det visar ju hur lågt vi sätter ribban. Ja. ja vad, vad står på programmet framöver då, Jimmy? För din del. Uh, nej, men alltså, nu är det ju tyvärr. Jag är redan det är så jävla tråkigt att jobba. Ja, jag får lite kicken om någon kommer över det här med det. det, är, det är jag kan ju alltid hjälpa dig och skicka en länk till dem om du vill göra med jobbet. Björn, jag har grej på dig också. Så. Man säger så här. Rickard Gillberg får åka motorcykel utan att någon vet vem det är. Om du, om du beriktar där den frågan. Du heter Richard. Heter jag bara kör i bil. Ja, men okej. Okay. Det är den enda Åbågens MC-klubb. Eller vad fan det Ja, oh, Eller om det är SMK Arbåga. Vad fan är det? Okej. Okay, det men, finns men, två. okej. Okay. <laughs> <skratt> I <skratt> alla fall, ja skitsamma. Det, det kommer du inte säga. Men i alla fall så är det drygt att jobba. Men annars så ser man ju fram emot helgen. Kanske att vi ska, vi ska åka, igen till, åka ner till Praga även i år igen och ställa plats. Och då, då kanske vi ska inleda med träningsmatch kan bli på lördag. Det vore mm. ganska kul. Ja, kan det bli en podcast med du ner i Prag om du tar ett tredje? Ja, men jag är ju sällan dålig. Vadå? Alltså, då får man ju sitta på, no på något ställe. För, eller hoppas att hotellet är av Wifi. Annars får man en sån här matrumsräkning om de i Aftonbladet. Eller, jag, jag kan snacka spelsystem i 40 minuter så får du lämna en korrapport på fäst. <laughs> Exakt. Ja, då blir det lite dyrt. Nej, men det är ingen som kommer att lyssna de första 40 <laughs> jo, jag vet att vi kommer ha vi kommer ha minst två. Du, förresten Björn du sa att du, du jag skulle jag hade emot ett, ett sms av dig idag när jag lade på Hur fick du? Eh, ja, just det. Angående varför Jim Eriksson tittar på engelska Ja, varan? Ja, svaret var att han har fler amerikanska följare än vad han har svenska okay. eh, Så då är det väl då, då är det väl rätt okej. Okay. Jag tycker annars att folk som Typ, uppdatera Facebook på engelska eh, tar det internationella intresse för sin egen person, på lite för stort allvar. Vilka fan gör det, jag har aldrig sett någonting. Det var lite, det vanligt för ett par år sedan. Eh, folk har fått att det leder inte till speciellt mycket. Ja, det Men eh, Jim kom ju undan när. Eller han hade en bra anledning. Men det är riktigt jävla bra anledning. Ja. Eh. Fyra grabbar, vad hände hell. Ja, det är väl en liten bjudning av Danne i tanke. ja det stämmer bra det. Eh, alla podcastlyssnare kan väl eh, bli inbjudna. Om ni lyssnar på det här och är det fredag. Eh, så är det alltså en liten bjudning på vadarvägen eller Det stämmer bra. Det bara dyka förbi. Ja, eh, absolut. Vi, det finns räcker. Jag ska hålla in quiz så jag tänker. Oj! Men jag, vet inte, jag var lite mer taggad i onsdags. Nu, nu har jag haft ett annat för mig inte fått ihop den riktigt. Men det är frågan om... Mycket <laughs> jag tror fan? Nej, men jag har arbetat och, och arbetat och så vidare. Eh, fixar den här podden. Gud. Eh. Och eh... nej, men jag är lite... Det kan du inte skilja på. Oh, Un alla undan undanflykter. Ja, det, det har jag också Ser <laughs> Hedsel. Det är ju supporten när du jobbar också. <laughs> men äh, jag, jag funderar på om det ska vara ett quiz eller om det ska vara äh, allmänt. Allmänt är mycket roligt. Det eh, är mina 50% Jo, jo, men du ska inte vara med. Vadå då? Eller jag vet inte, du kanske kommer förbi. Jo, men fan, jag är väl, om jag lyser, jag är väl med och ja. Ja, ja men Jimmy, du är välkommen. Det är bara att Ja ja men äh, då kanske jag ska ställa in mig på ett allmänt quiz. Antagligen. Eh, Första frågan kan ju bli den jag fick på glasspinnen på den päronsplitt jag åt innan sändningen här. Hur många ben finns det i Abborre? Har, har ni rätt svar så mejla in det till mlglopod.com. Kan ni vinna en Ja. Ska vi, ta, ska vi ta avslut där den här piloten med, dem? Ja, med, med, med, med hedern i behåll? Ja, ja, tack, tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen. Vi hörs igen. Helt enkelt. Ciao.